Прибув тої страшної для нас зими під Боровицею, молоденьким писарчуком прибоців киселя. Молодий та ранній, бо посаджений його мені під руку пильнувати, щоб я вписав у козацьку субмісію все, чого ж від поконаних в панство. І так тоді мені допік, що я кинув перо, пошматував пергамен. Жбурнула остряпки Виговського під ноги і загукав. Пиши сам, коли так. Що ти мені турчиш над вухом? Ладен був побити цього короткорукого писарика, якого Бог наділи, мабуть, навмисний таким крихітним ротиком, щоб звідти соталося лише зло, яку змії отрута. Та Виговський умить, як то кажеться, перевернувся на спину, задар лапки і тихо порадив мені. Хай пан Хмельницький не псує собі гуморів, та не бере всього того аж занадто до серця. Писати треба все, що вельможним хочеться прочитати, бо ж ви поконені, а Потуцький звитязчі. Та коли маєш щось сказати своє, то впиши тих це, Мітея. Пиши, пиши, та й письми, та й письми. Так і запам'ятався цей Верткий пан Іван своїм хитромудрим пиши-пиши та й писни. Тоді в ту ганебну субмісію я таки гтував от себе скаргу про тяжку долю народу мого, який панство нищить вогними мечем. І хоч кисіль доволі покривився, читаючи ту вписку, але прокрутнув, бо ж хотів далі видавати себе за великого захисника народу руського і його грецької віри. Вивовського ж яшкістрів у Києві Гродським писарем, так само хитрим і невловимим, як Перевзбінь. Потоцький тоді після порому Павлюка кривавими дорогами через Переяслав Нюжин поїхав до столиці своєї волі Києва, де польного гетьмана з великого ляку приймали бучно з найвищою шаною. Митрополит Петро Могила відвідав Потоцького з архімандритами своїми. Новозасновані киїстські школи вітали гетьмана латинськими промовами і віршами, міщенство піднесло дари золоті і на згадку про матір городів руських. Потоцький почастував киян навзамін кривавим видовищем. Другого дня по своїм приїзді звелів набити на палю козацького содника Кизима і його сина, а третьому козаку Кузю відрубану голову. Мовляв, кара над кількома, а страх на всіх. Вивовський, бачачи, що я готовий шаблою кинутись на Потоцького, тихо, як то він робив, порадив мені їхати звідти, щоб подалі від гріха. І я майже. Вдячний був йому за ту пораду. Чи думала з кому-небудь, що через десять літ шляхетської крові буде змитої ганьбу боровиці, і оте криваве київське видовисько, та й над самим Потоцьким нависне загроза, якої ще не знав ніколи. Вильговський став для мене, мов би, нагадуванням ще одним і того, що було зі мною, і того, що маю звершити. Тяжке випало мені порядкування в княжих байраках. Назвелів усіх поранених своїх і шляхт класти на вози і тихо вести до Чигирина. Туди ж припровадити всіх можних шляхтичів, яких мав намір дарувати ханові. Тугайбеєві призначив зустріч у Чигирині, вибираючись туди ще того дня. Бо серце моє рвалось від нетерплячки, коли згадував і малих дітей своїх, Катрю та Юрка, про яких не знав нічого, і Матронку, про яку й питати будь-кого боявся. В одних болять рани, в інших душа. Кривоніс мав вести військо на коронних гетьманів. Лише згодом довідались ми, що з побойовицька зміг утекти тільки один чоловік. Був то служка Шемберка. З комісарським псом сховався він у вовчій норі, де татари не змогли його знайти. Вночі випреснув з щільного ординського оточення, мало не перериваючись біг степом, поки добрався до перших сторож шляхетських. Так коронні гетьмани довілились про розгром на жовтих водах. Кварцене військо тоді добігало вже з-під Чигирина, аж до Корсуня. Перед цим згорем бідою дістались до машин, пройшовши великі тримили тяжкими пісками, злими переправами через три ріки, прикрими лісами, лісовими дорогами нікчемними, в кінці топлячись на довгому машинському мосту, ламаючи вози, падаючи в воду, грузнучи і топлячись. Козаки згодом насміхалися з тої панської втікачки. Та йшло панське військо через гребельку коло млина. А отой присучий син Гарасим не зачинив свою сучку в млині. Та є сучка почула їх, а панське військо у воду бух. То котре бога боялось, до гори патинками прилеталось, а котре ні, та сиділо на дні. Дороги не мають воріт. Я міг вибрати будь-яку з доріг, Що ведуть на Україну. А їхав на Чигирин. Виїздив звідти взимку, Коли слово Чигирин означає Багато стежок у снігу. Повертався в тепліни снігами, А травами. І тязьмін виблизкував переді мною як слід, що веде до щастя. Бо слово «тязьма» означає слід. Згодом історики засуджуватимуть гетьмана, який кинув своє військо і зник на кілька днів не знати куди.